У середині п'ятого місяця травного сполучені сили римлян і готів, маючи в собі численні слов'янські полки, підвладні Римові, були на місці. Прийшли полки жупана Сватоплука та вже розбитого русинами жупана Міровоя, якому пощастило уникнути полону, хоч при цьому він втратив і жону і малого сина свого, і безліч можів радних. У цей час Полки старого конюшого Вишата Огнянича тримали в облозі могутню римську фортецю Генабум. Тепер Орлеан – місто на вигині правого берега Луари. Вишата робив все на власний розсуд. Лишивши в Стреберній, тобто в Аргентіарії, міцну залогу на чолі з досвідченим воєводою Витичівським Стоїменом, він вирішив просунутися далі на захід, щоб, коли настане день рішучої раді, а той день швидко близився, руське воїнство мало міцний правий бік. Вишата копієм вийняв дві фортеці – скалон на березі річки Марни і мелену над повноводою Сеною. Потом звернув майже на полудень і схопив міцною підковою Генабом, що здіймався чорними кам'яними стінами над неосяжною рівниною високого правого берега Луари. Про те, щоб узяти копієм і цю твердь, не могло бути й мови. Побившись об стіни півтора дня, вишата відтяг воїв на сотню сажень і наказав обкласти Генабом за всіма правилами облоги. З обозів було підкочено до стін громохкі тарани та інші стінобитні вежі. Розкарячені кидуни метали через мури каміння і важкі стріли, схожі на велетенські сулиці з конопляними хвостами. Міцний лук кидуна натягало п'ятеро і шестеро можжів. На лук ставили стрілу, підпалювали прядиво і пускали. Стріла з ревінням неслася через городські мури, тягнучи по собі довгий і чорний хвіст полум'я та диму. І викликала в городі гвалт і пожежі. Коло трьох воріт городу стояли захищені цупким панциром з волячих скор спеціальні тарани з важкими баранячими головами на кінцях колод. Вони лунко били в дубові ковані міддю ворота і поступово розхитували їх, дарма що по той бік захисники весь час підпирали ворота сохами й кам'яними брилами. З-поміж визубнів заборола городської стіни стріляли з луків простими і важчими стрілами, І хоча це не дошкуляло тим, що під ковою стояли вкруч городу, але заважало воям коло таранів та веж. З ними боролися тими таки стрілами Зумисні вежі, які могли вищити і нищити, піднімалися на рівень стінного зуб'я, і з отворів на латинських воїв сипався град стріл. Але такі вежі часто займалися. Латинці обливали їх смолою і підпалювали. Тоді палагка потвора з рипом откочувалася назад, і на її місце ставала нова чи полагоджена і укрита свіжозмоченими волячими скорами. Здовж усієї стіни, крім тієї, що висла над крутим берегом Луари, то тут, то там русичі ставили височенні драбини і починали дерти цю гору. Тоді в цих місцях збиралося багато латинян. Інші ж ділянки ослаблювались, і там можна було вдарити краще. Скрізь лилася кип'яча смола, літало каміння, свистіли стріли на той і на той бік. І в таборі, й надто ж у місті, горіли пожежі, валував дим, роз'їдаючи очі оборонцям і нападникам, і стояв такий галас, що на сто сажнів довкола не можна було нічого почути. Так тривало сідмиці. Вранці місяця червця, в 14-й день, сонце зійшло з хмари. Вишата Огнянич, побачивши в тому добрий знак, повів сам полки свої на приступ. Усі тарани, приведені вночі до ладу, стали дружно бити лобами в кам'яну твердь. І коли сонце підібралося на добрих дві сулиці вгору, він раптом откотив тарани від стіни всхідньої і поставив їх усі під стіну західньої. «Це й було безупершу», – сказав він Болярнові Орестові, та тою Гаморі не почув слова вельможа. Лишата наказав тягти всі драбини, скільки їх було в таборі, до вільної стіни з боку східнього і крикнув так, що передужив клекіт запеклого бою. «Слава!» Можі дружно побігли вперед, і кожна десятка несла свою драбину. Зі стін сипалося каміння, хлюпав вар і шкварчала смола. Тут і там падали й несамовито кричали поранені і попечені. Та драбини вже міцно вп'ялись між визумнями кам'яного зоборола стіни, і можі, тулячись під щитами, лізли і лізли на п'ятнадцяти саженну висоту. Латиняни дружно боронились і теж кричали до хрипу. Кілька драбин полетіло вниз, турнуті довгими баграми зі стін. І можі падали разом з драбинами, схожими на химерно виліплені живі грони. Та на їхнє місце надходили інші й інші, і подекуди бій зав'язувався вже між визубнями стін і навіть по той бік заборола. Однак обложені боронилися міжно, і русичам не щастило пройти далі від заборол. Орест, сам того не помічаючи, весь час горланив, а Вишато стояв, лише п'ястуки йому збіліли від напруги, бо ж обіруч стискав червоні, поціцьковані золотом піхвами часового. «Вишато!» – крикнув до нього болярин Орест. «Ворота!» Старий конюший чимдуж побіг туди, де найбільший баран бив залізним лобом у ковану браму. Русичам нарешті пощастило зірвати її з завісів, але вона не падала. Виявилося, латинці вночі або ще й раніше підсипали ворота камінням і землею. Вишата крикнув до можів, що мірно розгойдували колоду тарана. Котив з п'ять! Його не зразу второпили, нарешті здоровезна вежа почала з рипом котитися назад. Бо така була воля міжного Вишати. В ж слово зверхника є закон і покон і боже ваління. «Під західню!» Таран розвернувшись поповзу той бік, куди показував старий конюший. І по якомусь часі протиснувся із собі до інших таранів, що стояли щільно один коло одного і лупали мур. Тепер тут було легше. За весь час не спалахнув жоден таран, бо захисників цієї стіни лишилося мало. Всі боронили ту, східню, куди без упину дерлися і дерлися руські можі. «Піди, гопкай!» – сказав Конюші Орестовій, бо болярин одразу зрозумів його. Він проскочив під дах одного тарана, хоч до круж свистіли і впиналися в землю жалами десятки сотні стріл. І почав щосили кричати. «Гопки! Гопки! Гопки!» І високо вимахував руками вгору і вниз. Потроху тарани підкорилися його наказові і почали бити всі разом. «Гопки!» Можі собі заходилися підтягати Ористові, і за кожним таким дружним ударом західня стіна аж гула. Севишата знав ще з тих років, коли доводилося виймати твердині для грецького імператора, і тепер уся його увага була прикута до сієї стіни. Потомлені можі відходили на перепочинок, і їхнє місце займали біля колод інші – спочилі. І тарани гупали й гупали, них лилася смола, падало каміння, та не так рясно, як учора і усі попередні дні. Вишата немов боявся відійти від цього місця біля Наріжної башти. Навіть коли підбіг Нарочитець і сказав, що з боку Всхіднього нічого не виходить, старий конюший, тримаючи над головою щит, не зрушив і лише крикнув можеві. й годі!» Так тривало цілий день. І навіть обідали вої під дашками таранів. Тривало гупання по пообіді, і лише на схилку дня Вишата домігся свого. Західня стіна між наріжною вежою та ворітьми раптом дала тріщину. За годину та тріщина почала викришуватись, і хоч сюди збіглося безліч латинян, але зробити вони вже нічого не могли. Втворилась велика пробоїна, куди Вишата негайно кинув кілька свіжих сотень київських і галицьких. І коли нарешті першим можам пощастило проникнути в дірку і сутичка зав'язалась у середині городу Генабума, над заборолами знявся дивний сигнал. Два гуці, тримаючи довгі труби, давали не сигнал до відступу, а клич до бою, врочистий і дзвінкий клич. вишату в окропам ошпарву. Він озирнувся назад, і в косих променях сонця далеко на заході побачив густі лави римлян, які раз по раз виблискували крицею шоломів та золотом бойових орлів, а також вузькі корогви на довгих сулицях, що в вечірньому мареві здавалися кривавими. То були готи, і старий конюший добре все бачив. На якусь мить галас бою увірвався та згодом вибухнув з новою силою. Римська залога, мов би, набула нової сили і люто виштовхувала спробоїни тих можжів, які вже були всередині. Належало кинути туди свіжі сотні воїв, щоб до приходу римляних готів здобути фортецю. Та вишата зорив і зорив на захід, звідки повільно наближалася підмога неприятливі. Махнувши до молодого можа, який стояв отдалік і пильно дивився на свого зверхника, він крикнув. «Гуди!» Отрок одразу зрозумів, чого від нього вимагає вишата, і повітря розтяв мідний згук труби. Звідусюди прибігли сотники і тисяцькі, і вишата наказав. О, Можі почали відриватися, від латинін, які насідали, збуджені появою своїх легіонів, і незабаром пролунала команда вишати, повторена багатьма востами. Палий! Зайнявся першого один, а потім усі тарани і вежі. Руська рать відходила за східню стіну Генабума. І доки настала темрява, і до городу підійшли перші центурії римлян і готські комонники, русичі були вже за добрих п'ятдесят гонь от так і невзятої тверді. Мужі похмуро мовчали, мовчав і вишата, їдучи позаду на волохатому жеребці. І думав про те, що скаже Гатилові. І що відповість йому той? Так невдало закінчилося облога Геннабума місяця червця в 14